Speranța! Pista 7 Sub capitolul 2 Prin boarea răcora sa străzii deasupra Barcelonei, mijau zorii unei adevărate zile de vară. În bodega strâmtă, ce rămăsese deschisă toată noaptea în fața imensului bulevard pustiu, Sils, poreclit negusul, de la Federația Anarhistă Iberică și de la Sindicatul Transporturilor, împărțea revolvere oamenilor săi. Trupele rebele ajungeau la periferie. Vorbeau toți. Ce vor face trupele pe aici? Au să ne dea la moacă, fii sigur? Ieri ofițerii au jurat din nou credință lui Companis. Îți răspunde radioul? Micul aparat de radio, aflat în fundul sălii strâmte, repeta acum la fiecare cinci minute. Trupele rebele se îndreaptă spre centru. Guvernul împarte arme? Nu. Ieri au fost arestați doi oameni de la FAI care umblau brambura cu puștile. Duruti și Oliver... Au trebuit să intervină ca să li se dea drumul. Firar să fie. Ce spun cei de la Tranquilidad, cafeneaua în care se întruneau anarhiștii? Vor primi puștile sau nu? Mai degrabă nu. Dar revolverele. Negusul continua să le împartă pe ale sale. Asta au fost puse la dispoziția camarazilor anarhiști prin bunăvoința domnilor ofițeri fasciști. Barba mea inspiră încredere. Împreună cu doi prieteni și câțiva complici, prădase în timpul nopții două vase de război. Mai păstra saropeta albastră de mecanic, pe care o îmbrăcase pentru a pătrunde pe vapor. Acum, spuse el, întinzând ultimul revolver, să ne adunăm gologani. La prima armurărie, deschisă, trebuie să cumpărăm gloanțe. 25 și cinci de fiecare. Cât avem, nu-i destul. Trupele rebele se îndreaptă spre centru. Armurările nu vor deschide azi, e duminică. Vorba, le vom deschide și singuri. Fiecare își caută tovară și-i și aduce cu noi. Rămân șase, ceilalți pleacă. Trupele rebele... Negusul comandă. Nu din pricina funcției sale în sindicat, pentru că făcuse cinci ani de închisoare. Pentru că atunci când societatea tramvailor din Barcelona, în urma unei greve, concediase într-o noapte 400 de muncitori, Negusul ajuta de vreo zece camarazi, dăduse foc tramvailor în depou pe colina din Tividavo, lansându-le în flăcări cu frânele libere până în centrul Barcelonei printre claxonele înspăimântate ale automobilelor. Iar sabotajul mai puțin important pe care l-a condus ulterior a durat doi ani. Ieșiră în reversatul vioriu al zorilor și fiecare se întreba ce le va aduce dimineața următoare. La fiecare colț de stradă sau grupuri aduse de cei din tic care părăsiseră bodega. Când ajunsere la diagonal, trupele se deslușiră în lumina zorilor. Tropotul pașilor se opri o salvă străbătu în lung bulevardul. Având în frunte pe ofițerilor, soldații din casarma Pedro Alves înaintau spre centrul orașului, prin bulevardul foarte drept, cel mai mare din Barcelona. Anarhiștii se adepostiseră în prima stradă perpendiculară. Negusul cu alți doi se întoarseră. Nu-i vedeau întâia oară pe acești ofițeri. Erau la fel cu cei ce arestaseră 30.000 de deținuți din Asturii, la fel ca în 1933, la Saragosa. La fel cu cei care au înlesnit sabotarea răscoalei agrare, cu cei datorită cărora confiscarea bunurilor aparținând ordinului iezuiților, ordonată pentru a șasea oară în timp de un secol, rămăsese de șase ori literă moartă. La fel cu cei care alungaseră pe părinții Negusului, legea catalană alungă pe cultivator dacă veile devin sterpe. Când apăruse filoxera, toate viile atinse fusese considerate nelucrate, iar cultivatorii alungați de pe viile pe care le plantaseră, pe care le munciseră de 20, de 50 de ani. Cei care înlocuiau, nemai având niciun drept asupra viei, erau plătiți mai ieftin, poate chiar de către aceiași ofițeri fasciști. În, două, în mijlocul drumului, încadrând trupa, precedați de patrule de protecție pe trotuare. La fiecare colț, înainte de a trece, patrulele trăgeau de-a lungul străzii. Becurile nu fuseseră încă stinse. Firmele de neon străluceau mai puternic decât lumina zorilor. Negusul se întoarse către oamenii săi. E sigur că ne-au văzut. Trebuie să facem un ocul și să le cădem în spate mai încolo. Alergarea fără să facă zgomot. Aproape toți purtau espadrile. spadrile. Se așezară la pândă sub porțile unei străzi perpendiculare pe diagonal. Cartier bogat, porți frumoase, adânci. Copacii de pe bulevard păreau niște tufișuri pline de păsări. Fiecare vedea în fața lui, de cealaltă parte a străzii, un camarad nemișcat având o revolver în mână. Strada pustie se umplu treptat de zgomotul regulat al pașilor. Un anarhist se prăbuși. Se trăsese asupra lui de la o fereastră. Care? Trupa se afla la 50 de metri. Ce bine s fi văzând de la ferestre porțile de pe trotuarul opus. Nemișcați lângă porticurile străzii pustii, răsunând de tropeitul regulat al trupei, Anarhiștii așteptau să fie răpuși de la ferestre ca țintele de la bălci. Salva patrulei. Gloanțele trecure ca un stol de lăcuste. patula plecă mai departe. De îndată ce grosul trupei trecu în dreptul străzii, focul de revolveri izbucniră din toate părțile. Anarhiștii nu trag prost. Înainte, strigăra ofițerii. Nu împotriva acestei străzi, ci împotriva centrului orașului. Fiecare lucru la timpul său. Prin ornamentele monumentale care îl apărau, Negusul nu-i vedea pe soldați decât de la centironă în jos. Nicio armă. Toate puștile în poziție de tragere trăgeau când treceau. Dar pe supoalele mantalelor guneau mulți pantaloni civili. Militanții fașciști se aflau acolo. Trecure patrulele arier gărzii, zgomotul marșului slăbi. Negusul își adună oamenii, trecu pe altă stradă, se opri. Ceea ce făceau era ineficace. Adevărata luptă va avea loc în centru, cu siguranță în piața Cataloniei. Ar fi trebuit să cadă în spatele trupelor, dar cum? În prima piață, trupa lăsase un detașament. Cam imprudentă, poate. Avea o pușcă mitralieră. Un muncitor de cu îngoană cu un revolver în mână. Se dau arme poporului? Și nouă? întrebă Negusul. Îți spun că se dau arme poporului. Și anarhiștilor? Celălalt nu se întoarse. Negusul căută o cafenea, telefonă ziarului anarhist. Într-adevăr, Poporului îi se dădeau arme, însă anarhiștii primiseră până acum doar 60 de revolvere. Atunci mai bine să le luăm noi înșine de pe vasele de război. Sirena uneuzine mugi în zori, ca în zilele sortite a fine neînsemnate, ca în zilele în care negusul și tovarășii săi o auzeau și se grăbeau de-a lungul unor ziduri prelungi, îngălbenite și cenușii, ziduri fără sfârșit. În același revărsat de zori, cu aceleași lumini electrice încă aprinse, atârnând parcă de sârma tramvaiului. O a doua sirenă, 10, 20, 100. Întregul grup se oprind în mijlocul unei străzi largi într-o stare cataleptică. niciunul din din camarazii negusului nu auzise vreodată mai mult de cinci sirene în același timp. Precum odinioară orașele amenințate ale Spaniei se puneau în mișcare în dangătul de clopote al tuturor bisericilor lor, proletariatul Barcelonei răspundea salvelor prin clopotul de alarmă sacadat al sirenelor de fabrică. Pui che în piața Cataloniei strigă un tip ce fugea spre centru, urmat de alți doi. Aceștia aveau puști. Nu credeam că și ieși din spital, spuse un tovarăș al Negusului. Sirenele, șuierând toate deodată, își pierdeau ecoul lugubru, de vapoare gata de plecare, pentru a deveni un catarg cu pânzele întinse ale unei flote răzvrătite. Împărțirea armelor o să o facem chiar noi, spuse Negusul privind detașamentul și pușca mitralieră. Surădea furios. Între mustăț și barba neagră, Dinții eșau ușor în afară. Izbucnând din toate uzinele ocupate, urletul sirenelor, când prelung, când grăbit, învăluia casele, străzile, aerul și tot golful până în munți. Trupele din cazarma parcului, ca și toate celelalte, înaintau către centru. Puig, în pulover negru, ocupa o piață împreună cu trei sute de oameni. Era cel mai scund și cel mai lat în spate. Nu toți erau anarhiști. Mai mult de 100 sută puști împărțite de guvern. Cei care nu știau să tragă cereau explicații pentru mânuirea puștii. Proprietatea nu are ce căuta aici, spuse Puig, care, în aprobarea generală, împărți puștile celor mai buni ochitori. Soldații soseau prin bulevardul cel mai mare. Ele și împărțit oamenii în toate străzile opuse. Negusul sosise chiar atunci cu și săi și cu pușca mitralieră, dar numai Negusul știa să mânuiască o pușcă mitralieră. Nu s uza nimic. Nici marșul milițienilor încălțați cu espadrile, nici tramvaele, nici chiar pasul soldaților aflați prea departe. De când amuțiseră sirenele, o tăcere încordată, apăsătoare stăruia asupra Barcelonei. Soldații înaintau cu mâna pe trăgaci, sub panourile imense de publicitate ale unui hotel și ale unei parfumerii. Reclama aparține de acum trecutului, își spunea Puig. Toți o ochiseră. Primul rând de soldați în pantalon civil, trase asupra uneia dintre străzi, se desfășura pe sub un stol de porumbei albi din care mulți se prăbușiră. Al doilea rând, trase asupra altei străzi, se desfășura și el. Oamenii lui puig la adăpost trăgeau și ei nu de-a latul unei străzi cum făcuseră oamenii Negusului, ci într-un foc concentric, iar piața nu era mare. Primul rând, pornind pas alergător, se izbide pușca mitraliera Negusului și, cum se sparge un val lăsând în urma lui prundișul, se retrase spre bulevard însoțit de rafalele deslănțuite, părăsind o ghirlandă de trupuri lungite sau rostogolite. La ferestrele unui hotel, niște tip cu mânecile cămășilor suflecate aplaudau, pe civili sau pe soldați. Sportiv străin sosis la olimpiadă. Sirena unei uzine relua apelul ca de vapor. Muncitorii porniră în urmărirea soldaților. Fiecare la postul său, ragna puig, agitânduși și brațele scurte. Nu-l auzeau. În mai puțin de un minut, o treime din urmăritori căzuseră. Soldații, adăpostindu-se acum după porticurile bulevardului, muncitorii se aflau în situația în care fuseseră trupele cu 5 minute înainte. La un capăt al pieții, cadavre și răniți îmbrăcați în cachi, la celălalt, cadavre și răniți în albastru sau culori închise. Între ei, porumbeii morți. Deasupra tuturor, 20 de sirene începură din nou să urle în dimineața însorită de vacanță. Puig și oamenii lui, din ce în ce mai numeroși, în pofida răniților din piață, Hărțuiau trupele în zgomotul sacadat al tirului și al sirenelor amenințătoare. Soldații bătau în retragere în pas gimnastic, altminteri, luptătorii din frontul popular i-ar fi ocolit prin străzile paralele bulevardului și ar fi așteptat la adăpostul unei baricade. Porțile cazărmii se închiseră cu un zgomot metalic. – Puig! – Eu sunt, ce vrei! – Noi luptători s au fără întrerupere, gărzile civile și gărzile de asalt. Luptând în centru, iar comuniștii, nefiind prea numeroși la Barcelona, șefii anarhiști erau din oficiu conducătorii luptei. Puich era relativ puțin cunoscut. Nu scria la Solidaridad obrero, solidaritatea muncitorească, dar se știa că organiza se ajutorarea copiilor din Saragosa, și de aceea cei ce nu erau anarhiști preferau să aibă de-a face cu el decât cu șefii de la FAI. În primăvara anului 1934, timp de cinci săptămâni, muncitorii din Saragosa, conduși de Duruti, susținuseră cea mai mare grevă pe care o cunoscuse Spania. Refuzând orice subvenție, ei ceruseră numai ca solidaritatea proletariatului să se manifeste față de copiii lor. Peste 100.000 de mii de oameni aduseseră la Solidaridad alimente și fonduri repartizate de îndată de puig, iar o coloană de camioane improvizată de dânsul adusese la Barcelona copiii muncitorilor din Saragossa. Dar, pe de altă parte, anarhiștii neplătind cotizații, puig ca și Duruti, ca și întregul grup al solidarilor, pentru a ajuta librăria anarhistă și pe greviști, atacase și capturase altădată niște camioane ce transportau aurul băncii Spaniei. Toți cei care cunoșteau biografia aventuroasă erau uimiți de această păsăruică de pradă spătoasă, un coroiat cu privire ironică, zâmbind într-una de dimineață. Nu semăna cu biografia sa decât prin puloverul negru. Lăsa acolo o treime din oamenii săi, din ce în ce mai numeroși, care începuseră să ridice baricade, precum și pușca mitralieră. Unul din noi veniți știa să o mânuiască. Sosau mulți soldați trecuți de partea poporului, toți cu mânecile suflecate, de teamă să nu fie confundați. Dar își păstraseră căștile. Ofițerii fașciști le dăduseră dimineața două pahare de rom și le spuseseră că vor înăbuși un complot comunist. Puig plecă cu ceilalți spre piața Cataloniei. Trebuiau să zdrobească pe rebelii din centrul orașului și să se întoarcă apoi spre Cazărbi. Ajunsere prin pasajul Cataloniei, în fața lor, hotelul Colon, cu turnul său ca un ananas și cu mitralierele sale, domina piața. Trupele cazărmii pe Dralvesi, izolate, ocupau cele trei clădiri principale. În fund hotelul, la data centrala telefonică, la stânga El Dorado. Oamenii din trupă nu mai luptau deloc, dar mitralierele îngăduiau ofițerilor, faștiștilor travestiți până la brâu și celor deveniți soldați de 15 zile, să domine piața. Vreau treizeci de muncitori năvăliră prin scoarul înălțat ce forma centrul pieței, încercând să profite de cei câțiva arbori împrejmuitori. Mitralierele deschiseră focul. Ei căzură ca mătăniile. Umbrele porumbeilor ce zburau un cerc, destul de sus, fără a se departa, trecură peste trupurile întinse și deasupra unui om ce se mai clătina, ținând încă în mână sus, pușca. În jurul lui Puig se zăreau acum esignele tuturor partidelor de stânga. Se aflau aici mii de oameni. Pentru prima dată, liberalii, cei de la UGT și de la CNT, Confederația Națională de Travajadores, Confederația Națională a Muncitorilor), anarhiști, republicani, sindicaliști, socialiști, alergau împreună spre mitralierele dușmane. Pentru prima dată, anarhiștii votaseră pentru a obține eliberarea prizonierilor din Asturii. Din acest amestec de sânge asturian se înălțau unitatea Barcelonei și speranța lui Puig de a vedea rezistând flamura roșie și neagră, în sfârșit desfășurată, care nu fusese până atunci decât un drapel secret. Cei de la parc s-au întors la cazarma lor," strigă un bărbat ce fugea cu un cocoș în mână. Goded a sosit chiar acum din baleare," strigă un altul. Goded era unul din cei mai buni general fasciști. Trecu o mașină pe -a care capotă era scris cu cretă U.H.P. Uniun Hermanos Proletarios Uniți-vă, frați proletari! Lozincă întâlnită în cursul războiului civil din Spania, după răscola din 1934 din Asturii. Reclama noastră, își spuse puit care se gândea la panourile din piațetă. Alți atacanți încercau să se strecoare de-a lungul zidurilor, să se folosească de marchize, de balcoane, urmăriți mereu de focul la cel puțin două cuiburi de mitraliere. Cu gâtleșul cald și uscat de parcă ar fi fumat trei pachete de țigări, Puig îi privea cum se vrăbușesc unii după alții. Înaintau pentru că tradiția insurecției este să înaintezi împotriva inamicului. Opiți în fața hotelului, aici pe trotuarul tixit de mese rotunde de cafenea, ar fi fost împușcat sub soarele dogoritor. Eroismul care nu e decât imitația eroismului nu duce la nimic. Puig îi iubea pe oamenii duri și îi iubea pe oamenii aceștia care cădeau și era zdrobit. Să te bați împotriva câtorba din garda civilă pentru a pune mâna pe aurul statului nu era totuna cu ocuparea hotelului Colon, dar experiența sa modestă era suficientă pentru a înțelege că atacanții nu aveau nicio coordonare, nici obiective determinate. Pe asfaltul bulevardului foarte lat, ce înconjoară scoarul, gloanțele zburau ca niște cărăbuși. Ce de ferestre! Puigle numără pe cele ale hotelului. Peste 100? și se păru că erau niște mitraliere în ourile firmei imense de pe acoperiș. — Colon! — Puig? — Ce e? Răspundea aproape cu dușmăniei chelului cu mustăcioara căruntă. Îi se vor cere ordine și, tot ce reprezenta seriozitatea întrânsul, refuza să le dea. — Pornim? — Așteaptă! Grupuri mici încercau mereu să înainteze în piață. Puig spusese oamenilor să-i aștepte. Oamenii aveau încredere. Așteptau. Ce? Un oval, funcționar cu guleretar și chiar cu pălării, ieși în pas alergător din strada cortezurilor, camera deputaților și senatul reunite și se prăbuși la colț în pasajul Gracia, frămițat de mitralierele din turnul hotelului Colon și de la Eldorado. Soarele strălucitor învăluia trupurile întinse și sângele. Pui gauzi prima salvă de tun. Dacă tunurile aparținau muncitorilor, hotelul era ca și cucerit. Dar dacă trupele înaintau dinspre cazărâmi către piață, sprijinite de un tun, rezistența populară, ca în 33, ca în 34. Puig fugi la telefon. Nu erau decât două tunuri, dar erau ale fașciștilor. Își adună oamenii, intră în primul garaj, îi înghesui în camioane și plecă pe subarborii văratici de unde vrăbile își luau zborul. Cele două tunuri de 75 erau amplasate în baterie de ambele părți ale unui bulevard larg pe care îl măturau. În fața lor, soldați, toți în pantalon civil de data asta, cu puști și o mitralieră. În spate, soldați mai numeroși, vreo sută, parese fără mitralieră. Bulevardul se sfârșea 200 de metri mai departe, intersectat de un altul pe care le întâlnea în unghi drept. În mijlocul teului, un portic. Sub portic, un tun de 37 trăgea. Pui trimise un grup mic de recunoaștere a protecției a artileriștilor în ramurile teului și, -și așeză oamenii într-o stradă perpendiculară pe bulevard. În spatele lui, într-un urlet disperat de claxoane, soseau două cadiacuri în zigzaguri, ca în filmele cu gangsteri. Primul, condus de cheluri cu mustăcioară cobora panta prin focul convergent al puștilor și mitralierei, sub obuzele care zburau prea sus. Năpustindu-se între cele două tunuri, împinse înapoi soldații ca un plug de zăpadă și se sfârmă de zid lângă porticul unde se afla tunul de 37 pe care îl țintea fără îndoială. Rămășițe negre în mijlocul petelor de sânge, o muscă strivită pe un zid. Tunul de 37 continua să tragă împotriva celelalte mașini care intră în viteză între cele două tunuri, cu claxonul urlând și se afundă în portic cu 120 pe oră. Tunul de 37 încetă focul. Din toate străzile, Muncitorii priveau gaura neagră a porticului în tăcerea fără de claxon. Așteptau să se arate cei din mașină. Cei din mașină nu se mai arătau. Sirenele începuseră din nou să șuiere, ca și cum sunetul claxonelor, pătrunzând în văzduhul devenit imens, ar fi cuprins întregul oraș, pentru primele funeralii eroice ale Revoluției. Porumbui obișnuiți cu hrămălaia cotidiană zburau în cerc larg deasupra bulevardului. Puig îi invidia pe tovară și uciși. Și totuși avea chef să trăiască următoarele zile. Barcelona purta în ea toate visurile vieții sale. Nimic de zis, spuse Negusul. E o treabă bine făcută, dar nu e o treabă serioasă. Cei pe care pui îi trimisese în recunoaștere se întoarseră. În spatele tunurilor, acolo, la dreapta, nu sunt mai mult de vreo zece tipi. Fără îndoială, fasciștii erau prea puțin numeroși pentru a păzi toate străzile în lor. Barcelona e un oraș ca o tablă de șah. Ia comanda! spuse Puig Negusului. Voi încerca să trec cu mașina în sens opus, venind din spate. vin -o cu ceilalți, cât poți mai aproape de tunuri, aruncați-vă asupra lor imediat ce vom fi trecut. Plecă cu cinci oameni. Negusul șai să-i înaintară. Trecura abia zece minute. Soldații nebuniți se reîntoarseră, altii reiștii încercarea să-și întoarcă tunul. Mașina lui Puig, odată străpuns, micul post de gardă, se rostogolea asupra tunurilor cu pușt ca mitralieră între două lame ale parbrizului, iar spatele mașinii se scutura de la stânga la dreapta ca o cumpănă frenetică. Pui îi vedea pe tunari pe care scuturile nu-i mai fereau, amplificându-se ca la cinema. O mitralieră fascistă trăgea și se mărea. Patru găuri rotunde în triplex. Geam de securitate. A plecat înainte, exasperat de picioarele scurte, puic strivia acceleratorul de parcă ar fi vrut să străpungă planșeul mașinii pentru a ajunge la tovarășii săi de cealaltă parte a tunurilor. Încă două găuri în triplexul înțurțurat. Un cârcel în piciorul stâng, mâinile încleștate pe volan, țef de puști zvârlite pe varbriz, trosnetul puștii mitralieră în urechi, casele ce se clatină, stolul porumbeilor ce schimbă tocmai atunci culoarea ca și direcția, vocea negusului țipând. Puig se trezi din leșin și regăsi revoluția și tunurile capturate. Nu primise decât o lovitură foarte puternică în ceafă când mașina se clătinase. Doi din și săi fuseseră omoruți. Negusul îl pansa. Așa va să zică, te-ai ales cu un turban. Ești ca un arab și acum e în regulă. La celălalt capăt al bulevardului treceau gărzi civile și gărzi de asalt. Ofițeri și oamenii în pantaloni civili erau duși la siguranță, soldații dezarmați la o cazarmă. Aceștia plecau discutând cu muncitorii din escortă care își împărțiseră puștile lor. Toți ceilalți plecară înapoi în piața Cataloniei. Aici situația nu se schimbase. Numai cadavrele erau mai numeroase. Puig sosea de data asta prin pasajul Garcia, în colțul căruia se afla hotelul Colon. Un megafon striga. Aviația din prat s-a alăturat apărătorilor libertăților populare. Cu atât mai bine, dar unde?" Din nou, din toate străzile opuse hotelului, pornira anarhiști, socialiști, mic burghezi cu gulerul tare, câteva grupuri de țărani. Era în toiul dimineții, țăranii începeau să sosească. Pui gășopri oamenii. Valul atacanților, mătura de trei cuiburi de mitraliere, își depuse ghirlanda de uciși și se retrase. Ca un alt stol de porunbei, hârtile unei asociații fasciste aruncate de la ferestre cădeau încet sau se așternau pe copaci. Pentru întâia oară, Puig, în loc să se afle în fața unei încercări desnădăjduite, ca în 1934, ca de obicei, avea sentimentul unei izbânzi posibile. În pofida ceea ce cunoștea din Bakunin și, fără îndoială, el era singurul din tot grupul care să-l fi răsfoit, în ochii lui, revoluția fusese întotdeauna o jacherie. În fața unei lumi fără speranță, nu aștepta de la anarhie decât revolte exemplare. Orice problemă politică se rezolva, deci, pentru el, prin îndrăzneală și caracter și amintit de Lenin dansând în zăpadă în ziua în care durata sovietelor depășise cu 24 de ore pe cea comune din Paris. Astăzi nu mai putea fi vorba de a oferi exemple, ci de a fi învingător, iar dacă oamenii să-i porneau ca și ceilalți, vor cădea ca și ei și nu vor cuceri hotelul. Din cele două bulevarde, care prin piață coboară în vechi către colon și din strada cortesurilor, care trece prin față ca o bară, sosiră exact în același timp trei regimente din garda civilă. Pui, privea bicornurile vechilor săi dușmani strălucind în soare. După felul în care înaintau printre urale, erau de partea guvernului. Tăcerea din piață era atât de deplină încât să auzea zborul porumbeilor. o șovăiau și ei, uluit să vadă poliția alături de guvern. Și știau că îngărzile civile sunt trăgători de elită. Colonelul Jimenez urcă șchiopătând treptele scoarului și merse drept către hotel. Nu era înarmat. Până la o din piață, nimeni nu trase. Apoi, din cele trei părți, mitralierele reîncepură focul. Pui alergă la primul etaj al casei în fața căreia se afla. Dintre toți dușmanii, anarhiștii urau cel mai mult gărzile civile. Colonelul Jimenez era un catolic fervent, și iată că astăzi luptau cot la cot într-o fraternitate ciudată. Jimenez se întoarse. Își ridică bastonul de șef al gărzii civile, și din cele trei străzi, cei cu bicornuri se avântară. Jimenez, șchiopătând mereu, pui ghișamitica și -i să -i îl poreclisera rățoiul cel bătrân mergea din nou spre hotel, singur printre gloanțe, în mijlocul scoarului imens. Gărzile din stânga înaintau de-a lungul centralei de unde nu se putea trage vertical, cele din dreapta de-a lungul Eldoradului. Ar fi trebuit ca mitralierele din eldorado să fi tras asupra celor din stânga, dar în fața gărzilor civile, fiecare grup fascist încerca să se apere pe sine în loc să-și apere aliatul. Mitralierele din colon țintau alternativ la dreapta și la stânga, nu fără dificultate. Gărzile nu înaintau în linie, ci în profunzime și se foloseau cu precizie de protecția arborilor, urmate de anarhiști ce ieșeau acum din toate străzile. În același timp, treceau un pas alergător prin fața lui Puig, într-o pot de cisme, gărzile din strada cortesurilor, asupra cărora nu mai trăgea nimeni. În mijlocul pieței, colonelul șchiopătăa drept înaintea lui. Zece minute mai târziu, hotelul Colon era cucerit. Gărzile civile ocupau piața Cataloniei. Barcelona nocturnă era plină de cântece, de strigăte și împușcături. Civili înarmați, burghezi, muncitori, soldați, gărzi de asalt treceau prin fața braseriei luminate. Așezați la toate mesele, cei din gărzi beau. Colonelul Jimenez bea și el într-un salon mic de la primul etaj, transformat în post de comandă. El controla întregul cartier. De câteva ore, mulți șefi de grupă veneau să-i ceară instrucțiuni. Pui, gintră! Purta acum o vestă de piele și un revolver bun... Costum nu lipsit de romantism, sub turbanul lui murdar și plin de sânge. Astfel părea și mai scund și mai spătos. Unde putem fi de mai mare folos? întrebă el. Am vreo mie de oameni. Nicăieri, deocamdată totul e în regulă. Ei vor încerca să ase din cazărmi, cel puțin de la Atarasanas. Cel mai bine a fi să aștepți o jumătate de ceas. N-ar fi rău să avem acum rezerva voastră pe lângă ale mele. Ei para a fi învingător la Sevilla, Burgos, Segovia și Palma, fără a mai vorbi de Maroc. Dar aici vor fi înfrânți. Ce faceți cu soldații luați prizonieri? Anarhistul se simțea la largul său de parcă ar fi luptat împreună de o lună, indicând imperceptibil prin atitudinea sa că a venit să ceară sfaturi, nu ordine. Jimenez îi cunoștea trăsăturile deoarece îi examinase de mai multe ori fișa antropometrică. Era mirat de statura lui scundă de corsar în Deși Puig era un șef de rangul 2, îl intrigă mai mult decât ceilalți din cauza ajutorului dat copiilor din Saragossa. Instrucțiunile guvernului prevăd dezarmarea soldaților și punerea lor în libertate, spuse colonelul. Ofițerii vor fi trimiși în fața Consiliului de Război. Dumneata era încadiacul care a făcut cu putință capturarea tunarilor, nu-i așa? Pui își aminti să fie văzut la capătul străzii cornurile gărzii civile ce treceau împreună cu caschetele plate ale gărzii de asalt. Da! Bună treabă, dacă ar fi ajuns cu tunul aici, totul ar fi fost, poate, schimbat. Ați avut la traversarea pieței. Colonelul care iubea cu patimă Spania era recunoscător anarhistului, nu pentru cuvântul măgulitor, ci pentru acel stil de care sunt în stare atâția spanioli și pentru a fi răspuns așa cum ar fi făcut-o un capitan al lui Carol Cvintul, deoarece era că prin noroc, înțelegea curaj. Mi-a fost frică, spunea Puig, că n-am să ajung până la tun. Viu sau mort, însă până la tun. Și dumneata ce gândeai? Jimenez zâmbi. Era cu capul gol, părul său alb, tun scurt, semăna cu puful unui rățoi, de unde se tragea și porecla dată de oamenii săi, din cauza ochilor mici, foarte negri și a nasului în formă de lopățică. În asemenea cazuri, picioarele spun. Ei, ce ai de gând să faci, idiotule? Mai ales cel care și capătă. Închise un ochi și ridica arătătorul. Inima însă spune, du-te! Nu văzusem niciodată gloanțele ricoșind ca picăturile de ploaie. De sus, un om e cu ușurință confundat cu umbra lui, ceea ce scade eficacitatea tirului. Atacul a fost iscusit, spuse Puig cu invidie. Da, oamenii voștri știu să se bată, dar nu știu să lupte. Jos pe trotuar treceau tărgi goale și pătate de sânge. Știu să se bată, spuse Puig. Niște florăre s-aruncaseră cu garoafe la trecerea târgilor și florile albe se aflau pe King alături de pete. În închisoare, spuse Puig, nu mă închipuiam că va exista atâta fraternitate. La cuvântul închisoare, Jimenez își a seama că el, colonelul gărzii din Barcelona, bea cu una din căpetenii anarhiste și zâmbi din nou. Toți acești șefi ai grupărilor extremiste fuseseră răviteji, iar mulți erau răniți sau morți. Pentru Jimenez, ca și pentru Puig, și curajul era o patrie. Combatanții anarhiști treceau cu brazul negrit prin dreptul hotelului luminat. Niciunul nu era barbierit. Lupta începuse de vreme. Trecu o altă targă cu o gladiolă înfiptă pe una din brancarde. O văpa roșietică se înălță în spatele pieței, alta îndepărtare pe o colină. Apoi niște sfere fremătătoare de un roșu deschis se ridicară aici și colo. După cum în zori Barcelona chemase în ajutor prin gâfuitul tuturor sirenelor, în această noapte chema prin vâlbătaia de flăcări a tuturor bisericilor sale. În salonul larg deschis intra mirosul de fum al nopții de vară. Jimenez privie enormele rotocare de fum vișiniu, luminate de jos, ce de deasupra pieței Cataloniei, se ridică și-și făcu semnul crucii. Nu sfidator, nu pentru a-și mărturisi credința, ca și cum ar fi fost singur. Cunoașteți teozofia?" întrebă Puig. În fața ușii hotelului, ziariștii pe care nu-i vedeau, se agitau, vorbeau despre neutralitatea clerului spaniol sau despre călugării din Saragosa care ucideau cu lovituri de crucifix pe soldații din vechea garda lui Napoleon. Vocile lor se înălțau foarte deslușite în noapte, în pofida explozilor și strigătelor îndepărtate. Ei, bombănii Jimenez, fără a-și ochii de la fum. Dumnezeu nu e făcut pentru a intra în jocul oamenilor ca un artofor în buzunarul unui hoț. Grație cui au auzit muncitorii din Barcelona vorbindu-se de Dumnezeu? Nu grația celora care le predicau în numele lui, virtuțile represiunilor din asturii? Nu, spuse Puig. Ei, numai grația adevărurilor unice pe care un om se află într-adevăr în viața sa. Copilăria, moartea, curajul. Nu prin vorbele oamenilor. Să presupunem că Biserica Spaniei nu ar mai fi demnă de misiunea ei. În ce măsură asasinii ce se pretind discipolii voștri și nu duceți lipsa de ei, vă împiedică să vă continuați misiunea? Nu e bine să te gândești la oameni în funcție de josnicia lor. Când mulțimea e constrânsă să trăiască în mizerie, asta nu îndeamnă să aibă gânduri înalte. De 400 de ani, cine are sarcina acestor suflete, cum spuneați? Dacă nu li s-ar predica atât de bine ura, poate că ar învăța mai bine dragostea, nu? Jimenez se uită la văpăile îndepărtate. Ați privit portretele sau fețele oamenilor care au apărat cauzele cele mai frumoase? Ar fi trebuit să fie vesele? sau măcar senine. Expresia lor imediată e întotdeauna tristețea. Preoții înseamnă una, iar inima alta. Nu mă puteți înțelege în această privință. Sunt deprins să discut și nu sunt ignorant, sunt tipograf. Eu vorba însă de altceva. Am discutat adeseori cu scritori la tipografie. E ca și cu dumneavoastră. Eu o să vă vorbesc de popi, dumneavoastră o să-mi vorbiți de Sfânta Tereza, eu o să vă vorbesc de catehism, iar dumneavoastră o să-mi vorbiți de... Cum îi spune, Toma Dacvino?" Pentru mine, catehismul are mai multă importanță decât Sfântul Toma." Catehismul dumneavoastră și al meu nu sunt aceleași," spuse Puig. Viețile noastre sunt prea diferite. Am recitit catehismul la 25 de ani. L-am găsit aici, în Noroi. E o povestire morală. Nu-i vezi pe oamenii care de 2000 de ani n-au primit decât palme să întindă și celălalt obraz." Wiggle tulbura pe Jimenez pentru că inteligența și prostia erau împărțite la el, altfel decât la ceilalți oameni cu care colonelul era obișnuit. Ultimii clienți, eliberați din spălătorii, din încăperile dosnice, din pifnițele și din podurile unde îi închiseseră ciștii, ieșeau cu reflexele portocalii ale incendiului pe fețele zăpăcite. Norii de fum deveneau din ce în ce mai groși și mirosul focului tot atât de puternic ca și cum hotelul însuși ar fi fost în flăcări. Clerul, înțelegeți... În primul rând, nu-mi plac oamenii care trâncănesc și nu fac nimic. Eu fac parte din cealaltă categorie. Fac parte însă și din asta și de aceea îi detest. Nu-i înveți pe săraci, nu-i înveți pe muncitori să accepte represiunea din asturii și să o facă în numele, în numele dragostei, ce mai? E lucrul cel mai dezgustător. Unii dintre ai noștri spun, Idioților, mai bine ați da foc băncilor?" Eu zic nu. Ca un să facă ce fac ei, e normal. Ei, preoții, nu. Bisericile unde s-au încuvințat cele 30.000 de arestări, torturile și restul, nu au decât să ardă. E bine. Ele trebuie păstrate nu numai pentru salvarea operelor de artă, ci și pentru popor. Catedrala nu arde. Și Hristos e un anarhist care a reușit, singurul. Și fiindcă veni vorba de preoți, vă voi spune un lucru pe care poate că nu-l veți înțelege bine, deoarece n-ați fost sărac. Îl urăsc pe acela care vrea să mă ierte pentru ce am făcut eu mai bun. Îl privi cu gravitate, de asta dată aproape ca pe un adversar. Nu vreau să fiu iertat." Un megafon striga în piața nocturnă. Trupele din Madrid nu s-au pronunțat încă. Ordina domnește în Spania. Guvernul este stăpân pe situație. Generalul Franco a fost arestat chiar acum în Sevilla. Victoria poporului Barcelonei asupra fasciștilor și trupelor rebele e de plină." Negusul intră dând din mâini și strigă către Puig. La parc, soldații au ieșit din nou. Au făcut o baricadă. Salut, spuse Puig lui Jimenez. La revedere, răspunse colonelul. Într-o mașină rechiziționată cu forța, Puig și Negusul plecară din nou cu cea mai mare viteză prin noaptea roșietică, răsunând de cântece. În cartierul Caracoles, prin ferestrele bordelurilor, milițienii aruncau saltelele în camioane ce plecau de îndată spre baricade. Acum existau pretutini de baricade în orașul nocturn, Saltele, pietre de caldarâm, mobile. O baricadă bizară era făcută din strane de spovedanie. O alta, în fața căreia căzuseră niște cai, apăru în lumina rapidă a farurilor, ca și cum ar fi fost un morman de capete de cai morți. Pui nu pricepea la ce folosea baricada construită de fașciști, care luptau acum singuri, dușmăniți de soldați. Trăgeau la întâmplare de după un talmeș balmeș de picioare de scaune, nedezlușite în penumbră. Becurile electrice fusese răsparte cu focuri de pușcă. De îndată ce furecunoscut recunoscut Puig cu turbanul său, strigă-te vesele răsunară în stradă. Ca în orice luptă prelungită, se manifesta atracția pentru șefi. Însoțit mereu de negus, Puig se duse la primul garaj și luă un camion. Bulevardul era lung, străjuit de arbore albaștri noapte. Nevăzuți, fașciștii trăgeau. Aveau o mitralieră. Fașciștii aveau întotdeauna mitraliere. Puig mări la maximum viteza, apăsă până la fund acceleratorul cum făcuse la cealaltă mașină. După ce se extinse zgomotul schimbării de viteză, între două rafale, Negusul auziu un poc netizolat izolat și îl văzut pe pui ridicându-se dintr-o dată, sprijinindu-se cu amândoi pumnii de volan ca de o masă, țipând ca un om căuia un de glonte... a zdrobit dinții. Un dulap cu oglindă din dinspre baricada asupra farurilor camionului pe care le răsfrângea. În cănitul frenetic al puștii mitralierea Negusului, masa mobilelor se făcu ca o ușă înfundată. Milițienii ieșiți prin spărtură, trecuseră de camionul împotmolit între mobile. Fașciștii fugeau către cazarma apropiată. Negusul, trăgând fără oprire, îl privea pe pui, gascuns de turbanul său, prebușit asupra bolanului, ucis.